Розділ 37. Анна. Неділя. 18 серпня 2013 року. Вечір. Вона на підлозі на кухні. Спливає кров'ю, але я гадаю, що це не надто серйозно. Він ще не закінчив. Я навіть не впевнена у тому, на що саме він чекає. Напевно, це нелегко для нього. Він таки колись кохав її. «Я була на горі», – вкладала Еві. Міркувала над тим, чи не цього я бажала. Нарешті ми позбудемося Рейчел. Раз і назавжди. Вона ніколи не повернеться. Саме про це я мріяла. Певна річ не саме про це, але я воліла, щоб вона зникла. Проте я мріяла про життя без Рейчел, і тепер нарешті я його отримаю. І залишимося ми в трьох. Я, Том та Еві, як і годиться. Лише на мить дозволяю собі насолодитися фантазіями, Однак потім дивлюся на сплячу дочку та розумію, що це тільки мої фантазії. Я поцілувала свій палець і притиснула його до її досконалих губ. Усвідомила, що ми ніколи не почуватимемося в безпеці. Я ніколи не буду в безпеці, тому що мені все відомо, а він не зможе мені довіряти. І хто може запевнити, що не з'явиться чергова Меган, чи то ще гірше чергова Анна, чергова Я». Я повернулася на перший поверх. Чоловік сидів за кухонним столом, жлуктив пиво. Її я спершу не побачила. Потім помітила ноги і подумала, що все скінчено, але він запевнив, що з нею все гаразд. «Трошки вдарив», – зізнався він. «За нещасний випадок це видати не вдасться». Тож ми чекали. Я також взяла собі пиво, ми пили разом. Він каявся, що йому по-справжньому шкода Меган – Шкода своєї зради. Поцілував мене, запевнив, що все зробить заради мене, що все налагодиться, у нас усе буде гаразд. Ми поїдемо звідси, як ти завжди хотіла. Поїдемо, куди тобі заманеться. Будь-куди. Потім запитав, чи я зможу його пробачити, і я відповіла, що зможу, нехай дасть мені час. Він повірив, здається, повірив. Як і передбачував прогноз, почалася буря. Вона просинається від гуркоту грому, приходить до тями. Потім починає стогнати, ворушитися на підлозі. «Тобі слід піти», – радить він мені. «Повертайся нагору». Я цілую його в губи і залишаю на кухні, проте нагору не повертаюся. Натомість підіймаю слухавку в коридорі, сідаю на нижню сходинку та прислухаюся, тримаючи слухавку в руці, очікуючи слушної нагоди. Я чую, як він розмовляє з нею м'яким низьким голосом, а потім чую її. Здається, вона плаче.